Nya ord Brev Brevet Brev Kär Kärt Kära Som Fler och fler Skickar Skickade Skickat Foto Fotot Foton Ett foto på Tjej Tjejen, tjejer, bredvid, kamrat, kamraten, kamrater, rumskamrat, rumskamraten, rumskamrater, berättar, berättade, berättat, amerikansk svensk, rolig, roligt, roliga, Termin, terminen, terminer, dessutom, tänker på, uppsats, uppsatsen, uppsatser, lätt, lätt, lätta, hur är det med farmor, farmoden, farmödrar, hälsar, hälsade, Hälsat Kram Kramen Kramar PS DS Förälder Förälden Föräldrar Förutom Rakt Gå rakt fram Vänster Vänstra Korsning Korsningen Korsningar Tusen Tusen tack Det var så lite Förlåter Förlät Förlåtit Förlåt mig Nationalmuseum Höger Högra Sida Sidan Sidor på högersidan, på vänstersidan, nära, närmare, närmast, tvärgata, tvärgatan, tvärgator, orsak, orsaken, orsaker, ingen orsak.